25 Neno linasema baada ya ha, baada ya Habili kuuawa na ndugu yake Kaini na Kaini naye akatoeka mbele kutoka mbele ya uso wa Mungu Adamu na Eva walibaki kana kwamba hawana mtoto. Manake Kaini ameotoroka nyumbani na ameua ndugu yake. Wakawa sasa wana huzuni kubwa. Adamu kwa mara ya kwanza akaona ni, nini kile Mungu alipokuwa anatangaza ya kwamba mtakapokula matunda ya mti huu hakika mtakufa Akaona kifo cha kwanza cha mwanawe aliyeuawa na mwana na, na, na, na, na, na, na mtoto wake mkubwa Wakakaa wakiwa wamehuzunika Hawajui mbele wala hawajui nyuma. Na ukikumbuka ya kwamba ahadi hii labda walidhania huyu mtoto wao wa kwanza ndiye angewakomboa kutoka katika utumwa wa dhambi ama utumwa wa, wa shetani. Lakini badara ya kuwakomboa ameua ameua ndugu yake. Sasa wakawa wamechanganyikiwa, hawajui mbele wala nyuma. Lakini kwa sababu ya neema na rehema za Mungu hata kama walitolewa kule Eden Mungu bado alikuwa anawashuhulikia. Dipo vibilia inasema baadaye Mungu akaweza kuwajalia mtoto mwingine. Na mtoto huyu ndio ambaye angeweza kuchukua pia uzaliwa wa kwanza na kuweza kuchukua nafasi ya kuongoza mambo ya kiungu. na huyu mtoto alipozaliwa yeye akiwa sasa ni mtoto wa kuongoza mambo ya kiroho na mzaliwa wa kwanza Biblia inasema hivi katika kitabu cha ja Genesis ama mwanzo tano anasema hivi ni ya kwamba uh, eh, Adamu akamjua mkewe akapata mwana mwingine akamuita jina lake sezi maana alisema Mungu ameongeza mwingine badara ya Habiri maana Kaini alimuua Kwa hivyo jina hili Shedi maana yake ni kusema ameleta mtu uh, uh, uh, uh, kwa niaba Man, kwa niaba ya yule ambaye ange angekuwako ama kwa niaba ya yule aliyestahili kuwako. kwa hivyo shez ni kuwekwa amewekwa mahali pa kwa sababu habiri aliuawa basi Mungu akaleta mwingine mahali pa habiri. na jina lake akaitwa shez shez hii ni kusema ni kwamba amekuja mahali pa shez na yeye pa, pa, pa habiri. Naye ndiye atakayeongoza sasa mambo ya kiroho. Yeye alikuwa mtu mzuri alipoonekana kwa maumbile. Yeye alikuwa na tabia nzuri. Yeye hakuwa ya kwamba ni mtakatifu, alizaliwa tu katika hali ya mwili na damu kama vile kaini alivyozaliwa. Lakini akafundishwa juu ya ukweli wa Mungu vile zambi ili ingia na vile Mungu alivyotafuta njia ya kukomboa mwanadamu naye akaweza kushika nafasi hiyo ndipo neno linasema sasa wao kwa sababu wamekuwa kama mama yao wamekuwa kama baba yao wakaweza kukaa akaweza kuka, huyu mtoto akakaa akijua ya kwamba hata kama mimi ni mwenye dhambi ninajua kwa neema ya Mungu ninaweza kufanya yale yanao Kumbuka Kumbuka ya kwamba Adamu bado amekaa katika huzuni kubwa bado amekaa katika hali ya kutatanishwa lakini bado anashika ile ahadi ambaye Mungu alimuahidi ya kwamba kuna njia ya kumrudisha katika ufalme wa Mungu naye alipozaliwa akapata mwana naye akamwita inoko. Enoko alipozaliwa alianza kuendelea kufuata njia za baba yake na njia za babu yake na kutoka wakati alipozaliwa Biblia inasema ya kwamba ipo kukaanza watu wakaanza kulicha jina la Mungu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo yeye Enoko akaendelea kukaa na watu wakaanza kucha kulicha jina ya Mungu tunaona sasa hapa kuna makundi mawili wapendwa. kuna kundi ambalo limezaliwa kupitia kwa huyu aliyekuja mahali pa Habiri jina lake yake toshe na yeye amezaa Enoko na enoko kupitia kwake watu wameanza kulicha jina la Mungu kwa sababu alimcha Mungu ka, na kutembea na Mungu na ndipo neno linasema pande ule mwingine kulikuwa na kumbuka wazao wa Kaini Bana Biblia inatuambia pia Kaini alioa na akapata watoto na watoto hawa mtoto watano kutoka Kaini ndiye mtoto wa kwanza kuoa wa wanawake zaidi ya mmoja na tena yeye ndiyo wa pili kuua mwanadamu katika ulimwengu huu baba yake Kainio aliyeuua mwanadamu wa kwanza na ndipo neno linaendelea kusema ya kwamba basi makundi haya mawili kundi moja likaendelea kumwabudu Mungu na kumcha Mungu ambalo ni kundi la Sheth lakini wale wa Kaini wakaendelea kuasi Mungu kwa njia gani kwa sababu hawa vikundi wawili walipokuwa e walipokuwa wame, wame wamekaa kila kundi sehemu mahali pao wale wa Mungu walikuwa wanaendelea kuabudu Mungu lakini ilivyokama mahali wakaanza kuchanganyika ama kutengamana na ndipo basi wakawa kuna hatari katika wakati wazazi wetu damu na hivyo walipoondolewa katika bustani la Edeni walikuwa wanatunza siku ya saba lakini hata walipofukuswa kutoka bustani la Edeni na wakafukuswa nje Waliendelea kutunza sabato ya siku ya saba lakini walipokuwa wanaendelea wale wote waliokubali kufuata ukweli wa Mungu yaani yani yani napo sema wale wote ninasema sasa uzao huu wa Sethi uliendelea kufuata Sabato na kutunza sheria za Mungu huku ya kwamba sheria za Mungu haziwezi kutanguka kwa njia yoyote ile na ya kwamba kama ungekuwa na njia yoyote ya, kupu, ya, ya, ya kupunguza ama ama kutangua Torati basi hawangekuwa wamefukuzwa maana Mungu angetumia njia hiyo lakini sasa wanaonyesha hasa adamu mwenyewe anaonyesha sheria ya Mungu jinsi itakavyokaa milele na ndipo basi watoto wote wa Mungu wakaweza kuiheshimu sabatu. lakini ni upande ule mwingine kwa sababu yeye mambo ya Mungu ilikuwa ni mwiko kwake na hataki kuifikiriza, aliamua yeye mwenyewe ni jinsi gani atakavyopumzika, ni wakati gani atakavyopumzika na ni vipi atakavyofanya kazi. Kwa hivyo yeye akushuhulika kwa yote vyote vile kuitunza agano la Mungu la milele. Alienda katika njia zake. Na ijapokuwa walijua siku ya saba ndio sabato ya Bwana, wao, wa, wao hawa uzukizazi cha Kaini waliendelea kwa njia zao wenyewe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ukumbuke saa hii yeye anafanya anakaa mbali na wazazi wake na anafanya vile anavyotaka. Lakini ukiangalia Habiri alikuwa ameamua kukaa kama mgeni katika ulimwengu huu na pia msafiri katika ulimwengu huu ukiangalia katika kitabu cha wahibraenia 11 aya ya 13 inasema hivi ya kwamba wale wote ambaye wanao kuwa Mungu kutoka Adamu kuja chini wengi walikufa ndiyo lakini walikiri wao ni wageni tena ni wasafiri hapa duniani na hawakuweza kufikishiwa ama kupata zile zawadi zilioahidiwa wa lakini waliziona kwa mbali na hawakujali mambo ya kule walitoka bali waliangalia kule wanaoenda kwa hivyo walikuwa ni wageni tena ni wasafiri ndipo basi walipokaa kila kundi likiwa katika sehemu yake kwa neno la Mungu linasema watu wa, watoto wa Mungu waliendelea kumcha Mungu na kutafuta njia ya kuendelea kudhihirisha kwamba ahadi za Mungu ni za kweli kwa njia ya kumtii lakini ili mambo wakati ulipoendelea walianza kukutanika tena na kundi hili la watoto wa Kaini lakini walipokuwa wanachangamana hawa wana wa Mungu wakaona wana wa adaa wana wa wa watu ha, binti wa watu ni wazuri na ndipo wakaweza kujichukulia wakaanza kuoa wale waliotaka ukiangalia katika kitabu cha Jeni cha mwanzo 6 aya ya pili inasema ya kwamba Mm, eh, wana wa Mungu waliona binti ya watu ni wazuri nao wakajitwalia wake wao wote walio wataka Hivi ni kusema uh, uh, uh, fungu hili ama aya hii wakati mwingine utawai kusikiliza ama labda umewahi kusikiliza ikiweza kuelezewa na watu fulani ya kwamba ni watu ama ni malaika walio toka viguni wakaja katika dunia hii wakaoa wanadamu eh hivyo ndivyo wanasema ya kwamba wana wa Mungu ni malaika Biblia inasema hivi wapendwa hakuna malaika hata mmoja Mungu Baba amewahi kumuita mwana wake lakini wana wa Mungu ni ya kina nani? Watoto wa Mungu ni akina nani? Ningependa ifahamike hapa kabla sijaendelea mbele ya kwamba kuna watu wa Mungu na watu wote walio dunia hii ni watu wa Mungu. Lakini kuna wana wa Mungu na wana wa Mungu ni akina nani? Ukisoma katika kitabu cha injili kama vile ilivyoandikwa na Yohana moja aya ya 12 inasema na wote waliomwamini yaani Yesu Kristo walipewa uwezo wa kuwa wana na binti wa Mungu. Kwa hivyo hapa neno hili linapozungumza kuelezea ya kwamba na wana wa Mungu. Na wana wa Mungu wakaona binti ya watu ya kuwa ni mzuri wakajitwalia wake wale walio walio waliosaka ni kusema wale wao kwa jina la Mungu hili kabila la Shez hii ukoo wa Shez ndio ulioweza kuchukua basi wao wa wana binti ya watu binti ya watu ni gani binti patoto wa Kaini hivyo wakati walipokuwa wa, walipokuwa walipokuwa wamekaa kando kando manake shethi alipoona ya kwamba hawa watoto wake wangeweza kuangukishwa wati na watoto washezi, wa shethi wa Kaini alienda kuishi milimani lakini muda si muda walipoendelea kuongezeka hawa watoto wakaendelea ku wakaendelea kukutana hapa na pale mwishowe watoto hawa waliokuwa kuwa washezi wakaanza kuoa wasichana waliotoka toka katika kundi hili kaini na jambo hili likamuhuzunisha Mungu na ndivyo Biblia inasema walipoana hasa sheria ya saba ikavunjwa na ilipovunjwa basi uzinivu ukaanza kuingia Jambo hili likamuzunisha Mungu. Na ndipo neno linasema, hawa hata kama walikuwa wa Mungu, hata hawa washefi kama walikuwa wanamcha Mungu. Biblia inasema, Ole wao maana walienenda katika njia ya kaini Ukisoma katika Yuda, e, e, haya, yuda ni moja Yuda 1 unaesoma aya moja Inasema ya kwamba ole wao kwa kuwa walienenda katika njia ya Kaini na kufuata kosa la Baramu na hivyo wakaangamia katika njia hizo za kinakora Hivi ni kusema nini? Ya kwamba waliangalia mambo ya ulimwengu huu wakasahau ya kwamba wao wageni tena ni wasafiri wakaanza kuwa na mambo ya ulimwengu huu hawakukubali kuweza kufix ma ma macho yao kwa yule ambaye ni mwokozi wao na ndipo neno linasema hawakutaka kumuweka Mungu katika maisha yao waliendelea kutumiwa na yule muovu katika mawazo na kuwaza na kuwazua wakiona mambo ya dunia hii ndiyo inaofaa Ulisoma katika kitabu cha Warumi moja aya ya na moja Ijapo kuwa walimjua Mungu hawakumheshimu kama ama kumshukuru kama Mungu bali walipotea katika uzuzi wao na mioyo yao ikatiwa giza. mioyo yao na mawazo yao ya ujinga ikaweza kutiwa giza. Kuna njia nyingi ambaye wewe na mimi tunaweza kuwa tumeingia kwayo ya kwamba hata kama tunamfahamu Mungu na ukweli wake tunashindwa na ama tuna tuna tunafungia ukweli wa Mungu macho na tunaendelea kukaa katika mawazo yetu na mafikara yetu na Mungu akiona unataka ujinga na unataka uongo anakuruhusu amini uongo huu ukijua Mungu wa kweli kutukuse kwa njia zile ambaye anastahili kutukuzwa. Kwa hivyo kitabu hiki cha Warumi kinasema ya kwamba hawakumtukuza kama Mungu wala kumshukuru bali walienenda katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa ikatiwa yenye yenye ujinga ikatiwa giza. Na ukiangalia katika aya ya 28 na kwa sababu hawakufuata Mungu ka, na kama vile walivyokataa Mungu katika mawazo, katika fahamu zao Mungu aliwacha wafuate akili zao zisizo za, zi, zi, zi, wafuate mawazo yao isiyofaa. Isi hivyo walipoachiliwa basi dhambi ikaweza kukolea ikaenda kama moto katika ulimwengu na dhambi ikaendelea kweli kama ugonjwa wa ukoma u, u, kwa muda yule Adamu alivyokaa katika ulimwengu huu Ya mkini miaka zaidi ya tisa aliweza kuwa mshahidi wa kweli ya kwamba dhambi inastahili kuangamizwa La, na kaweza kuwa, kukubali na kufahamu ya kwamba ingestahili dunia hii iweze kuondolewa ndipo mwisho wa dhambi uweze kufiki, kufi, kufikia alijaribu kuwa, ku, ku, ku, kuangamiza dhambi hii kwa njia ya kuwaonyesha vile mwenyewe alivyoingia katika uvunjaji wa sheria na akawaonyesha vile Mungu alivyowaahidi pale Edeni na akawaanjaribu kuwafundisha hao wana wote juu ya ahadi hii ya kweli ya Mungu lakini dhambi iliendelea kama ukoma hatari katika ulimwengu hivyo Adamu akakaa ati na huzuni nyingi na kutoka wakati ule alipokuwa amefukuzwa nyumbani alipoambiwa kwamba ni lazima angekufa aliweza kutoka hapo akiwa na huzuni na akaweza kuona kipipo cha kwanza kwa mwanawe Habiri na jambo hili akaona kumbe meno la Mungu ni la kweli na hapa akaendelea kuona Bidada sasa inaelekea ku manake katika kiza katika vizazi hivi sasa viwili vya shethi na vya kaini yeye yuko tu Adamu anaendelea maana aliishi almost kare uh, aliishi ali, aliishi almost kare kumi ama miaka mia tisa zaidi ya miaka 900 na ndipo hata akaona Bada ya hawa vizazi wawili kuoana, wakazaa watu ambao waliitwa wanafili, watu waliyekuwa wakubwa sana, watu waliyekuwa wanene, watu waliyekuwa na broad mind. watu waliokuwa na hali ya hekima ya juu sana. Sayansi iliyokuwa na hao watu ingewasaidia kuendelea kumfahamu Mungu kwa njia inaofaa, lakini walikubali kuongozwa na Mungu wa ulimwengu huu na watu wengine tunafikiria ya kwamba kwa sababu hawa watu walikuwa wanakaa sana mawazo yao labda ilikuwa inaendelea kuwa Eh, eh, kuelefuka kwa kwa polepole. Hao watu walikuwa ni watu werefu kabisa wapendwa. Na ukiangalia maskolars na wasomi walioko katika ulimwengu huu, kama wangelinganishwa na watu wa nyakati zile ambaye labda wangekuwa katika rika yao, hawangeonekana ni wakumbavu tu hapa duniani wale wako. Kwa hivyo hawa watu wa zamani walikuwa na nafasi ya kufahamu kukua katika kiroho na katika kumrudia Mungu lakini kuweza kufuatwa na roho wa Mungu walikuwa na nafasi kabisa waliishi miaka mingi lakini hawakuweza kutavuta Mungu chetani aliwapofisha wakawa watu vipofu Adam mwenyewe aliran alis, alijifundisha historia ya ulimwengu huu na akaiona ikiendelea na akaona waovu wakiendelea na akaona ya kwamba hawa wanastahili kuangamizwa na ndipo basi wapendwa tunapoendelea kuangalia tunaona ya kwamba katika kizazi cha saba Biblia inasema Mungu akawa amechoshwa na ulimwengu huu na Mungu akaamua angeweza kuangamiza ulimwengu huu ndipo tunaona ya kwamba katika katika ulimwengu huu wakati kaini na, na na na wakati kaini na Habiri walipokuwa sasa wa wakati Habiri alipokuwa ameuawa na kaini wao wenyewe pia hata waliona Eden wakafahamu mambo yale babu yao walikuwa wamewambia nata vizazi sasa vile vinaofuata vya shethi na siya, vya kaini wote walifahamu maneno haya lakini shetani naye alikuwa kazini ndipo basi shethi huyu mtoto wake anaoitwa enok Biblia inasema ya kwamba yeye alitembea na Mungu akiwa ameamua na akaweza kuitwa Mtu aliyotembea na Mungu alijifundisha ukweli huu wote na hata kama dhambi ilikuwa imeenea kama ukoma mbaya ulimwenguni yeye aliweza kukaa katika hali ya kumjua Mungu yeye akafuata ukweli wote yeye akasimama katika neno na neno likamsimamisha katika nyakati zake zote moyo wake ukaweza kukaa ukimtegemea Mungu. Alipopata mwana, Biblia inasema ya kwamba akafahamu upendo wa Mungu, akaona vile Mungu anavyopenda mwanawe wa pekee na vile atakavyomtoa na vile atakavyokuwa kafara kwa ajili ya wanadamu, akampenda huyu Mungu zaidi na akatembea na yeye zaidi ya miaka mitatu. Yeye si kwamba aliacha kazi zake na shughuli zake akakaa tu kufikiria Mungu. Alikuwa anafanya kazi hapa na pale. Alikuwa anahubiria watu juu ya huyu Mungu na alikuwa anahubiria na, na naendelea pia kumcha Mungu na kujitafutia wakati wa kuendelea kuasiria na, na Mungu. Hivyo kupenda kwake akakuweka kulingana na Mungu. Biblia inasema hakuna wakati hata mmoja watu wawili watakao tembea pamoja bila kuwa na kauli moja Hakuna wakati watu wawili watakao penda tembea pamoja bila kupatana Hiyo ni Amosi haya ni ya tatu. Na kwa hivyo hapa ikawa ni kutembea na Mungu katika miaka hiyo yote sasa hii ninajua wewe na mimi tukijua ya kwamba katika mwaka huu ukifikia ukifikia kilele chake Yesu atarudi tunaweza kutembea na Mungu kwa kila hatua unajaribu sana lakini eno hakutembea na Mungu mwaka moja hakutegemea na Mungu miaka ishirini hakutembea na Mungu miaka mia moja Alitembea na Mungu zaidi ya miaka tatu Hivyo alikuwa ni mtu aliyekuwa amejitolea. Na kwa sababu alitembea na Mungu, Mungu akaweza kumpatia ufunuo wa pekee. maanake alikuwa ni mtu mwenye kufu. Yeye alikuwa anategemea Mungu, Mungu akampatia ufunuo wa pekee. Na alikuwa anahuzunika sana Anapoona na watu duniani wameendelea kutenda dhambi na hawataki kumcha Mungu wakati mwingine hata hata alikuwa anajitenga anaenda kando kuongea na Mungu kuendelea kutafuta ukweli wa Mungu vile anavyostahili kufanya na ndipo Mungu akaweza kumt kumpatia nafasi ya kuishi akiwa duniani maisha ya biguni na mwishowe akamhamisha kupitia kwa maanaifu kupitia kwa malaika Mungu alimfunulia juu ya vile atakavyoangamisha dunia hii maana uovu wake umeweza kujaza kikombe kwa hivyo Enoch alifunuliwa juu ya kuangamizwa kwa dunia hii vile itakavyoangamishwa na Galika Maraika walimfundisha haya na wakamwonyesha vile Mungu atakfanya na wakamfunulia zaidi juu ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Maneno yake alionyeshwa dunia itagalikishwa na wale watakaoishi baada ya galika vile watakavyokuwa. Hii alipata nafasi ya kufahamu yote na akaonyeshwa pia juu ya kuja kwa Yesu mara ya pili ndipo neno linatuni ya kwamba hata alionyeshwa mpaka mwisho wa dahali. ndipo tunaona yeye Enok tunaambiwa alikuwa pia kuna mambo mengine alikuwa hajafahamu. Alikuwa naona waovu wanaendelea kuishi duniani na watakatifu wale wanaomcha Mungu wanaendelea pia kuishi na kutababika, Lakini alikuwa naona je, wanapokufa kuna shida kuna tofauti gani ya watakatifu wanapokufa na waovu wanapokufa? eno alikuwa naona ya kwamba wote ni sawa. Nafundisho wapendo lilikuwa limefundishwa na shetani lime tangu zamani ya kwamba hakuna tofauti ya watu wan, wataka, eh, wale waovu na wale wasio waovu wakikufa hiyo ndio mwisho. Ndio unasikia leo kuna msemo unaosema kula na kunywa kifo kinakuja hakuna wishi baada ya kifo. Enock akufahamu hivyo hakufahamu kama kuna tofauti yani na ndipo Mungu akaweza kutoka akataka kumuonyesha alikuwa naona tu wote siwataenda watazikwa sasa tofauti ni nini akaweza kufunuliwa ya kwamba kuna tofauti maana Yesu mwenyewe atakuja na utukufu na atawavuvua. watu wote waliokuva wakiwa ndani ya Yesu ili waweze kupewa ahadi yao lipon enok akaweza kusema akaweza kuonyeshwa ya kwamba wale wote wanaomkataa Yesu atakapokuja hawataweza kupata nafasi wataweza kufukuzwa na wataweza wa kuangamizwa na moto enok alionyeshwa mambo haya na hapo akaanza kuhubiri juu ya kuhesabiwa haki ndani ya Yesu peke yake wale wote waliokuwa kuwa wanamcha Mungu, walikuwa wanamtafuta siku zote ili aweze kuwahubiria au ujumbe kama huu ninaowapatia. Alifanya kazi bila kuchoka, na alifurahia wote waliokuwa kuwa tayari kusikiliza, kama vile wewe na mimi tunavyokutana siku baada ya siku katika bugu siku radio tukisikiliza neno litasimama lilisimama wakati wa enoki litasimama hata na wakati wetu na litasimama mpaka mwisho wa dahali ndipo tunaendelea tunaona ya kwamba yeye mwenyewe enoko anazungumza hata na juu ya kurudi kwa Yesu Anasema nini? Anasema ya kwamba Yesu atakuja na maelfu elfu na ataleta hukumu katika ulimwenguni kwa wale wote ambaye hawamtemi Mungu. Angalia katika kitabu cha Jude. Pumina 1. Ukiangalia verse fa, fa, e, tunasema 14 na 15 kwa sababu juda ni moja tu. Kwa hivyo ukiingia katika kitabu hicho cha Jude unaenda verse 14 na verse 15 anasema ya kwamba yeye mwenyewe Enoko mtu wa saba kutoka kwa kwa kwa, kwa Adamu baada ya kutoka kwa Adamu yeye ni wa saba ni kizazi cha saba A, ya kwamba alizungumza ya, juu ya unabi akasema Bwana alikuja na watakatifu wake elfu elfu ili aweze kuhukumu wote wasiomcha mcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotofu walizozitenda walizo bila kumcha Mungu na ndipo kwa hivyo yeye alizungumza kumbuka yeye ni wa saba na anazungumza juu ya kuja kwa Yesu the second coming of the Lord ni kitu kilio kwake katika unabii akaonyesha upendo wa Mungu kwa mwenye dhambi kama hawa wote waliokuwako katika kizazi chake na wale wengine watakao kuwako katika vizazi vinao kuja mpaka mwisho wa dahari na akaonyesha hata wakati wa mwisho watakuwa wabaya zaidi kuliko wakati wa Galika alikemea dhambi na akawaambia watu waachane na dhambi lakini watu tawa kumsikia. Aliwaambia mkikataa hukumu inakuja. Ni roho wa Mungu aliyokuwa ndani ya eno aliweza kuhubiri ujumbe huu na akaendelea kuzungumza juu ya mambo ya Mungu na mambo ya hatari zinao kuja. Ndipo tunaona yakwaba uwezo uliokuwa na Enoko uliweza kueleweka na watu wote wale aliyohubiria katika kizazi hicho chake watu walio mcha Mungu na watu waliomkataa mkataa na neno hili linastahili kuhubiriwa kama vile aliliyohubiri na litachukuliwa na wengine kwa zihaka. na wengine watakuwa very serious na neno hili Itasimama. Weza utalichukua na zihaka ama utalichukua katika ile imani ya kuamini hili neno ni ya kwamba litasimama yeye hata kama alidhikiwa alisimama katika upande wa Mungu na ndio unaona tunaendelea kuambia hata kama watu watalikataa litasimama na wewe ukiwa mhubiri wa neno hili ukiwa msikilizaji wa neno hili unapojua ukweli ni vizuri kusimamia ukweli Uhu. Wakati mwingine tunaelezewa enok alikuwa anawaondokea watu na kutafuta njia za, kutavu, za kuongea na Mungu kama vile tunavyowaambia hata ni vizuri kuwa na nafasi yako ya kuomba na kuendelea kujikabidhi mikononi mwa Mungu siku baada ya siku ili aendelee kukupatia ufunuo na uweleo na na, na roho wa kukufundisha ili uelewe juu ya neno hili yeye aliona mji mpya ambaye haukujengwa na mtu bali ulijengwa na Mungu na akawa amesimama katika karibu na huo mji na mwishowe tunaona alifunguliwa mlango na Bibilia inasema ya kwamba katika kitabu cha Matthew 5 verses 8 anasema hee lenye moyo safi kama waenoko maana watamona Mungu unapokuwa na moyo safi Biblia inakuonyesha kwamba mwishowe utaweza furii ya kumwona Mungu. Ndipo naendelea laendelea kutuambia kwamba ndani ya miaka aliweza kutafuta njia ya kujihusu ya kuji na kuwa na kuwa kama Mungu na kuendelea kutafuta njia za kumcha Mungu na Mungu akapendezwa na Enoki na mwishowe akamuingiza katika mji wa Yerusalem, dunia bingwa, kule biguni akaweza kukubalika na yeye ndiye mtu wa kwanza kuingia katika bingu na alipotoka duniani aliweza watu waliweza kuona ya kwamba kuna kitu cha maana kimewaondokea. Wa, Wengine hata walifikiria ni kutoeka ametoeka huko mstuni. Wakaenda kumtafuta kama vile tunavyosoma pia erija Elijah alipochukuliwa. Wengine walienda kumtafuta na mwishowe wana wana manabii waliripoti ya kwamba alichukuliwa na gali la mbinguni. Hivyo Mungu alikuwa anataka kufundisha pia lesson kubwa sana. Kuchukua eno, alikuwa anataka kufundisha fundisho kubwa sana kwa hawa watu wenye dhambi. Ya kwamba wale watu ambaye wamevunjika moyo kwa sababu ya dhambi ile iliyotendwa na Adamu na wataendelea kukufa. Ya kwamba Bwana ana anatimiza ahadi zake na ni kwamba siku inakuja na ataweza kuhamisha katika kutoka dunia hii. Hii ni tumaini tumaini lenye ni baraka. Ya kwamba dhambi ilipoingia kwa ajili ya mmoja, pia watu wataweza kupata nafasi ya kuhamishwa kutoka dunia hii kwa ajili ya mwanadamu mmoja Yesu Kristo, kama vile Enoch alivyomwamini naye akahamishwa. Hiyo ilikuwa ni fundisho ambalo Mungu mwenyewe aliweza kutaka kuwafundisha watu wa ulimwengu huu hata leo anataka kutufundisha na maneno watu kama hakuna mtu ambaye amewahi kuchukuliwa wangekuwa wakiuliza. sasa ina haja gani na unajua paulo pa, eh, Petru anasema ya kwamba siku hizi pia bado kuna watu wanaodhiaki wanasema Tangu zamani zile mambo imekuwa ni sawa sawa tu lakini kuna zawadi na wengine kama hawa kama Enoch wengine kama kama Elijah walihamishwa ili tuweze kujua ukweli ni hivyo yeye ni Mungu anaopatia watu zawadi wale wanaomtafuta wa Ibrania moja. haya ni ya sita inasema ya kwamba wale wanaomwamini atawapatia na ile ambaye amewekea wale ambayo wanaomcha ni hiyo zawadi. Napoangalia watu katika maisha ya ulimwengu huu tunaishi tukizingirwa na watu waoku. Lakini kuna uwezekano wa kuishi katika maisha ya uteua ukimcha Mungu na kushika sheria zake. Maana kina Henok waliishi kwa kisa khas ya wovu mwingi na waliweza kushinda by faith kwa imani kwa imani enokh aliweza kuhamishwa kutokiona mauti maana alikukika za Mungu kwa imani enokh alihamishwa ili asione mauti maana na Mungu aliweza kumhamisha na kabla hajahamishwa matendo yake yalikubalika mbele za Mungu. Ninasema nini? Je, ni matendo itakao takikana? La, ni kuamini na imani hiyo izihirishwe na matendo. Matendo inadhihirisha imani uliyekuwa nayo. Mungu alimshuhudia ya kwamba anamtpenda na ndipo akamhimisha kwa hivyo wapendwa tunapoendelea kuangalia neno hili Biblia inatuambia ya kwamba kuna watu watakaokombolewa kutoka katika dunia hii ambaye ni wenye dhambi waliokubali uweza kumfuata Yesu na ndipo hawa watakapohamishwa kati kutoka katika dunia hii ikiwa watakuwa wamekuwa waminipu wame kwa Yesu watabadilishwa miili kama vile elija aliyobadilishwa wataenda na watabadilishwa wata miili hii wapewe mwili mwili ambaye hauwezi kufa wahamishwe wa, waende vikundi na wale watakao kuwa wamekufa Biblia inaonyesha kwamba wataweza kupewa miili mipya na wa, watakapofufuliwa Unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo 14 inasema ni watu ambaye watakombolewa kutoka katika dunia hii. Ufunuo 14 aya ya 3. Hawa ndio watakaoimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Wakisema ya kwamba hata hawatajifundishwa, hata ni wale wataimba na ni wale waliokombolewa katika dunia hii wakati Yesu atakapokuja kabla ya siku hiyo dhambi itaendelea kuwako na itaendelea kunenepa na itaendelea kuleta uh, hali mbaya sana ya ulimwengu katika ulimwengu huu lakini Mungu ataendelea kutusaidia Biblia inasema hivi ya kwamba wakati Yesu anapokuja mara ya pili ambaye Enoch alionyeshwa ni kwamba sio watu wote watakao kuwa wamekufa bali wengine watabadilishwa kama vile kufumba na kuvumbua wakati Yesu kuja. ili waweze kuchukuliwa kwenda mbinguni 1 Wakorintho 1 wa kwanza 15 aya ya na mbili. Ukisoma pia katika Waseloni wa kwanza 4 aya ni ya sita. inasema ya kwamba hata e, uki, ukianza aya anza hiyo aya ya 14 anasema ya kwamba msitajabie maneno ya hawa watu waliorala mauti maana tukiwa tunamwamini Yesu ya kwamba alikufa na akavufuka hivyo hivyo ndivyo atakavyowalete wote pamoja na akasema katika aya haya ya 16 ya, ya kwamba kwa sababu bwana mwenyewe atashuka pamoja uh, atashuka atashuka uh, kutoka biguni pamoja na mwaliko wa malaika na parapanda ya mungu italia na sauti ya malaika itasikika na watu wote walio ndani ya yesu watafufuliwa nasi tuliosalia tutanyakuliwa pamoja naye tutamlaki hewani na tutakaa pamoja na Bwana milele na basi tufarijianeni kwa maneno haya. Hawa huyu mwanadamu Biblia inakuonyesha ya kwamba katika vizazi vyote. Vita hii inavyoendelea Mungu bado anakuwa na masalio wanaosalia. Ukiangalia wakati Enock alipoishi Dambi ilikuwa kubwa sana na tukiingia siku ya kesho utaona dhambi hiyo ilimfanya Mungu aghairi ni kwa nini alimuumba mwanadamu lakini katikati ya hawa wenye dhambi jinsi ilivyo enoku aliishi hapo na ndipo unaona Mungu alipendekwa na Enoch sana akamhamisha hata wewe unapoishi katika ulimwengu huu omba Mungu akupe nguvu na uwezo wa Chi si ili upate uzima wa milele bali ni ukae katika uzima huo wa milele maana ni katika neno kuna uzima huo wa milele. Naliposa unaona neno la Mungu lina uzima wa milele. Na wale wanaosimama na hili neno wanakuwa na uzima huo wakiwa hapa na wanaishi katika maisha ya binguni wakiwa hapa. Ikiwa hapa wakiwa hapa wana bingu ndogo na mwishowe watahamisho kutoka bingu hii wapelekwe mbinguni waishi pamoja na Yesu. Enok aliishi bingu ndogo akiwa hapa mwishowe akahamishwa. Ni ombi langu ya kwamba Mungu akusaidie na anisaidie. Tuishi maisha ya uteua katika ulimwengu unaojazwa dhambi ili Mungu aweze kutushuhudia kama vile anavyoshuhudia eno. mtoto wa Sheth, aliyezaliwa badara ya Habiri. Mungu akubariki tuombe. Baba tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi Hiyo umetupatia kuzungumza neno lako. Tunaomba roho wako aendelee kuwa pamoja nasi, aendelee kutusaidia na kutufahamisha jinsi unavyoendelea kuwasaidia wanadamu duniani, wa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Sheli alikutetea, Enoka akakutetea, hata na, na na na masujaa wengi ambao walikufa wakiwa ndani yako. Tunaomba hao wote kwa sababu walikufa na walijua, ni wageni na wasafiri, hata sisi tusaidie kuishi. Maisha ya ugeni tukiwa tunasafiri hapa duniani kwenda minguni. katika jina la Yesu tumeomba amen